El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila Al disc d'aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un grup de música emergent que es diu Espai Dual i tenim amb nosaltres el Marc Cruz i l'Eduard Morell Bon dia els dos Bon dia Bon dia. Primer de tot, us demanaré d'on surt aquest nom d'Espai Dual Ui, uh, qui ho explique? Ui, bueno... Sí, tens pràctica, explicar-ho Sí, va Espai Dual, eh, estava el Marc estudiant un dia matemàtiques, perquè vivíem els dos junts, a Sabadell, així, un pis estudiant, ens coneixem de tota la vida, etc. I quan vam a Barcelona a estudiar, doncs també vam anar els dos junts a, a un pis. I un dia estava estudiant i pues, l'anàvem a emprenyar un rato amb la guitarra, a tocar, no sé què, jiji, jaja, Marc, què fas? que estudiant. I què estudies? L'Espai Dual. Anda, no sé el que és l'Espai Dual, però té nom de grup. I de qui va sortir el nom del grup? Pues, Sí I què va sortir. Sí. El, Marc, tu què, què estudiaves? perquè ens, ens, ens pots explicar de pas què és això d'espai dual.: Claro Jo estudiava matemàtiques. Ah. Llavors l'espai dual se fa bastant a se fa física i tal i és el conjunt de totes les formes lineals d'un espai vectorial sobre un cos. i lavvor és, és l'espai dual que té la mateixa dimensió que l'espai vectorial que has definit al principi. Sí, és una fumada que quan te la presentes dius que és això, no? I... Però, però això fa gràcia. I Eduard, tu què estudiaves en aquell moment? Musicologia. I um, ara que, que formes part d'Espai Dual, has entès què és l'Espai Dual? No, però té bona cançó, tirem pel entenem la cançó i que sigui el que Déu vulgui. Molt bé, molt bé. El, els dos, heu comentat que ja us coneixíeu d'abans. Havíeu estat, o sigui, abans de... de crear el grup amb aquest nom. Havíeu estat fent música junts o per separat abans? Sí, sí, sí, sí. sí. sí teníem un grup de versions, molt xulo. Com es deia? Per Nils Salat. -nil molt bé, Molt, bé, molt sí, bé. Sí. doncs aquest grup, com dèiem, Espai Dual. La, teniu una cançó que es diu Espai Dual, que entenc que deu venir d'aquesta de, de situació que ara ens explicàveu. Doncs si voleu, sentim la, la cançó Espai Dual del grup del mateix nom. Soc el conjunt de tot el L'espai vectorial sobre un cos amb imatge d'aquest mateix cos Sóc el conjunt de les formes línies L'espai vectorial sobre un cos amb imatge d'aquest mateix cos M'he fumat un determinant i ara sóc un I Descartes m'ha revelat la veritat de l'empirisme La topologia del teu cos torna boja la meva rumba Bona projectes amb els peus, se fa autoreferencial. A classe de mates m'he pres un típic. Puc parlar amb les equacions. Em miro les mans i tinc un conjunt no mullerable de dits. Puc colorar les matrius. Sóc el conjunt de totes les formes Dual, del disc d'Espai Dual, del conjunt d'Espai Dual. Per si no t'has adonat del que vol dir Espai Dual, ho pots trobar explicat a la cançó Espai Dual. Però aquest Espai Dual és un altre Espai Dual, un concert matemàtic de caràcter algebraic. Que a diferència de nosaltres, que som l'altre Espai Dual, no té encara cap cançó en amb un ritme tropical. És yeah! sí, estem en mètric decimal. que ja hi torna a ser. So el conjunt de totes les formes línias d'un espai vectorial sobre un coss amb imatge d'aquest mateixix coss. Soóc el conjunt de totes les formes línias d'un espai vectorial sobre un gos amb imatge d'aquest mateix coss. Moneda espanyola que va al PC vigent fins al març de l'any 2002. Soro que netteeja en forma de disco no deixa ni un ataque rumbar un pe que terra que ven antes que tan costa d'armadillo del fon ¿Sí? del 52 un cas un mes i la que matiscos Anem tirant cap al casal, que ens esperen. I anem a fotre un plat de callos. Hem parlat ja d'Espai Dual i avui parlarem de la cançó Canvi de Resant. És una cançó una mica diferent de, de la que hem sentit. Com, com definiríeu el vostre estil? Uh, és una mica uh, la, la lletra dicta la música. Aquesta con que va d'una carretera i que vas en cotxes, però vam dir perquè sigui així country. I... No sé, l'estil, crec que havien dit pop freaky alguna vegada, però no sé quina era la paraula exacta. Pop ah. freaky, pop dadant l'han dit alguna vegada també, però bé, ta. cadascú és més snob que un altre. La <ríe> de Al, ara comentaves que, la, que és la lletra qui dicta la música, uh, com, com feu el procés d'escriure de, una cançó? Depèn, surten les idees, surten, si surt la idea primer de la música, com va ser amb el canvi de rasant, doncs ja us supeditem tot amb aquesta idea. En canvi, si surt primer com una idea musical li, i l'anem posen lletra, també eh, també ens funciona. Depèn de la cançó. Aquí hi canvi de resane això. Ens va sortir la idea sí. i després la, la música. Crec que gairebé sempre comencem per la tornada, però bé, bueno, tampoc no sé si és la norma general, però sí. Doncs sentim aquesta cançó canvi de resane d'Espai Dual. Les carreteres dels pobles catalans Es viuen experiències realment paranormals Us contarem la història d'un pagès de Can Proudhon El que va viure no era d'aquest món Tornada del tros cap a casa ja era tard Tenia un Seat Panda a 20 metres per davant Els canvis de nivell en l'asfalt els preocupaven Hi havia alguna cosa que era Canvi de rasant, canvi de rasant, passa alguna cosa amb el canvi de rasant. Canvi de rasant, canvi de rasant, passa alguna cosa amb el canvi de rasant. L'asfalt era vell, poc el geni circulava, aquell Seat Panda potser estava equivocat. Pujades i baixades ocultaven aquest cotxe, després el tornaven a mostrar. Però aquell pesès que atentament ho observava no creia possible el que tot d'una va passar. El cotxe del davant s'amaga una altra vegada i ja mai més el va tornar a mostrar. Canvi de rasant, canvi de rasant, els cotxes s'esfumen en el canvi de rasant, canvi de rasant. Els cotxes s'esfumen en el canvi de rasant. Holin, holin, holin, holin, ja no hi ha el seu cotxe del davant. passant amb el cotxe lleu davant tot el navegat dins el camí de rasant en si no cimes ben atent no et despistes un instant tot desapareix en el camí de rasant passa alguna cosa amb el camí de rasant els cotxes s'esfumen en el camí de rasant Espai Dual és el grup que estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels i la cançó que, de la qual parlarem avui és la padrina Otaku. Per començar, haureu d'explicar una mica què és un Otaku per l'audiència de Ràdio Arrels. Bueno, Otaku, una persona que és molt fan de, de la cultura japonesa, no? I especialment de la part de l'anime i del manga. que A vegades no es dutxa, però això depèn de com és un mit, és una realitat. I, I en aquest cas parla d'una padrina, Otaku. No sé si el, heu conegut alguna àvia, alguna padrina um, que, que entri dins d'aquest col·lectiu. I tant, les nostres àvies quan érem petits ens donaven de Brena i s'havien de tragar el Super 3. <ríe> <ríe> Perquè era un Otaku involuntari, però era un Otaku. Clar, clar. Un altre cop passiu. Un altre cop passiu, totalment. Um, ara deies que s'havien de treure Super 3. Quins programes vèieu del, del Super 3 que us agradessin o no us marquessin especialment? Bé, bueno, ja anava a dir bàsicament el, el Bola de Drac, eh, l'Arare, que encara ja et feien, i el Detectiu Conan, també. Que esto es molt bé. Me'n recordo d'un que el bandit s'ha de fer no sé què onda, que era el sergent Keroro, que era un dels meus preferits. És eh, veritat. És veritat. Molt, també. És veritat, sí, sí, sí. <laughs> doncs, doncs amb aquestes referències um, de sèries infantils sentim la cançó La Padrina Otaku d'Espai Dual. La Padrina Otaku Imagina, que en comptes de mirar-la dos Mira i més subtitulat va començar amb volades i elcintron I ja pot anar a salvar el món Perquè li vaiixí la tempió Va caminar per pokémon go. A motull que acompanya els nés Salón del manidentient Tots saben qui és la onlic meu mu-ho' ni la padrina soldat acu i guarda una desplor, la padrina és l'atacú, ja hi porta escrits quince la padrina és Gaichi magotachi ni mitsukerareta chotto fuyoukai Aquesta setmana Hola. us presentem a Ràdio Arrels, a Espai Dual, ho estem comentant amb el Marc Cruz i l'Eduard Morell, el, i la cançó de la qual parlàvem avui d'Espai Dual és I-U-A-D-Q-P. Què és aquest nom? Algú m'ho pot explicar? Que són les sigles d'E i un altre diumenge que plau. Ah, ah va, va. Ara ja fa, fa un temps que heu tret l'àlbum del qual estem parlant aquesta setmana. Um, heu fet ja concerts o l'he presentat en públic? N'hem anat fent de concerts, però ens en agradaria fer més. Si hi si alguna gent d'aquí del nord que, que, que vulgui veure l'espectacle, que és Espai Dual en directe, doncs estem, tenim els emails oberts, els Instagrams oberts, i el plegat obert també. Molt bé. Ah, us, us agrada més el directe o, o el procés de, de fer les cançons? Uf, oh, bona pregunta. Jo. jo crec que aquest, és, aquest disc és un disc que vam gravar com molt a poc a poc fent les cançons sense pensar en el directe i després ens hem trobat de que, hòstia, val, de muntar el directe i llavors ho hem fet. I, i, I després escoltes les cançons i és com... Ah, però és veritat, ho hem fet això. Sí, és, bastant, és bastant diferent, no sé si és millor pitjor, però és diferent. Després el directe pot fer coses també més divertides, no? Pues la part d'improvisació, entre cometes. El, ara deies que, que el procés en aquest cas l'heu fet així, que primer heu fer les cançons sense pensar-hi i després les heu hagut d'adaptar, entre cometes. Creieu que, que és millor fer-ho així o que és millor ja fer la cançó pensant una mica en com, com ho posaràs en escena? Pot ser el fer-ho sense pensar, de dir, quins, com que ho grabes digital i hi com molts instruments virtuals, o coneixes gent que toca instruments i li pots dir, escolta, gravem aquí uns compassos per a tal cançó. Eh, si si fas a casa no te limites a l'hora de d'anar posant coses, que després és un percal quan vas en directe, sí, però ja te les arregles per a que soni. O sigui, les tendències pop d'avui en dia és que el disco de sona tal qual al directe, al revés, que el directe ha de sonar tal qual està gravat. I per nosaltres això no és un problema perquè no ens interessa tampoc que soni tal qual. Clar, perquè... perquè Les cançons, és una part del que fem a l'escenari, és... és... És, ah. és, sí, són les cançons que les cantem, però també fem altres coses. Perquè vosaltres al directe quin, quins instruments porteu? Portem, Sobretot? o sigui, altres dos que és baix i teclat, uh -huh. cantem, i llavors tenim els tècnicament correctes, que són bateria i guitarra, que ens acompanyen allà on anem, perquè vam veure que anàtros dos sols no podíem, no? <laughs> I els tenim allí molt aplicats. Molt bé, doncs, doncs sentim i un altre diumenge que plou i ho ha de d'Espai de, de Dual. Escol de matí, canta el gall kikiriki No em penso que de llit avui no és dia de dormir Que avui és diumenge, és el dia del senyor Toca a missa, fer el vermut i després la processó Uns núvols s'acosten I una suofreda m'invaeix tot el cos Una altra setmana M'hauré de quedar a casa i ja estic fins als trons I un altre diumenge que plou No puc anar a missa i tampoc a fer el vermut i un altre diumenge que plou perquè tots els meus plans acaben fent caput I un altre diumenge que plou agafaré un paraigües per a sortir de casa I un altre diumenge que plou i és que cada diumenge acabo tot mullat on puc quedar aquí tancat. Tenia robes estesa, si que sóc un desgraciat, Tenia tant per fer, tant per descobrir. Tenia tot el món, tot el món per, per a mi. I passem les hores. Però el no s'aclara i tot segueix entre món. Encara em queda una mica d'esperança per al dia d'avui. I l'any i el llumenge que plou. Havia d'anar a l'hort a regoles un altre diumenge que plou, però al final resulta que no mica cal anar. Un altre Un altre diumenge que plou, tancats dins de la torre sense poder fer brasa. Un, altre Un altre diumenge que plou, truco al Tomàs Molina que em que ha passat. Se sagrades i profanes també. D'un altre diumenge que plou, així no hi ha qui faci l'ofici de bomber. D'un eh, eh. altre diumenge que plou, haurem de construir-nos un arca de noer. D'un altre diumenge que plou, farem tarda de pel·li del senyor de los anillos. Eh. Aquesta setmana a Radio Arrels us hem estat presentant Espai Dual, un grup emergent format per Marc Cruz i l'Eduard Morell, i avui parlarem de la cançó El Futbolín, però abans us volia preguntar eh, si és difícil començar com a grup de música. És, és complicat com posar-s'hi i començar a fer-te conèixer i tot plegat? fer música com a tal només necessites els coneixements que haguis pogut adquirir si has fet conservatori, si fet escola de música o si tens prou oïda, fas sí. música i ja està. El problema o el tema o la cosa és, si vols sortir i que la gent te vagi coneixent, te vagi coneixent, depèn, si tens padrins no deu ser gaire difícil. Vos, vosaltres en teniu de padrins? Nosaltres no tenim res, eh? Ara ja no. <ríe> Llavors, com... Però, bueno, jo crec que és tema de temps, també, no? Un accent. I, i, I el tema sí, sí. temps, uh, compaginar-ho amb estudis, és complicat? Home, sí, és una dificulta una mica més. El tema de... Pues, has de assajar el cap de setmana, ha de coincidir tothom, en època d'examens no pots assajar... Heu hagut de renunciar bueno. tant o, o, o si sigui, ho allargar els estudis o, o no poder fer concerts per llejar exàmens, he hagut de renunciar a coses pel fet de compaginar-ho? Crec que més que renunciar el que ha fet a ser dictar una mica les dates de les coses. En plan quan, farem, quan volem tocar aquí després d'exàmens?. Vale. <ríe> <ríe> I a partir d'aquí tu montes. I ara comentàveu que sense padrins és difícil començar. Um, clar, una vegada veu començar a tenir cançons i tal, com, com es fa aquest pas perquè de cop i volta truquin per anar a actuar a algun lloc? Heu hagut de picar vosaltres a les portes o, o algú us ha descobert? Com, com ha funcionat això? Mira, portem vora 300-400 e-mails enviats de, a sales, a... a... A, diguéssim, a gent que munti concerts, a, etcètera, dels quals igual només una vintena els s'han respost i de, de manera positiva, en plan de mira, tenim aquestes dates, doncs pues uns tants menys. Llavors és complicat, és complicat perquè si no tens com un, un, un promotor que te ja vagi arreglen els concerts, que tingui contactes, que, que conegui tot el el panorama doncs, és, és molt complicat. Llavors, què fas? Pues vas, vas, vas provant. Vas provant i si te dones una mica a conèixer, doncs pues mira, t'han conegut, si te donen l'oportunitat, doncs te l'han donat, l'aprofites el millor que pots i, i anar fent. Doncs, doncs amb aquest procés d'anar fent Aviam si, si algú que us sent per aquí a Arrels Vol també doncs contactar-vos I uh, ja heu dit que teniu el, el mail i els instas i tot oberts O sigui que ja, ja ho saben um, Avui com dèiem parlarem de la cançó El futbolín um, Que és un bolero, podríem dir-ho El casal d'un poble um, És un casal de veritat ah, sí. o és una història vostra inventada? No, no, és la cançó que més parla de la realitat i de la veritat Sí, sí el casal existeix i el casal està tancat ara mateix. I es pot dir d'on és el casal? D'Almacelles. D'Almacelles. Que és el nostre poble. Doncs, doncs sentim aquesta cançó al futbolín del, del casal d'Almacelles, aquesta cançó d'Espai de, Dual. Senyores i senyors, amb tots vostès, un bolero en la menor sèpia. Una història d'amor i de ruïna. La història del casal. Al casal del meu poble hi havia un futbolín. Les tardes de divendres I jugàvem sin fin. I el futbolín del meu poble no hi posàvem mai un ral. Perquè tumban la taula, les pilotes baixaven tal qual. El casal del meu poble, al casal, hi havia un prestatge, un prestatge, on guardàvem les cartes, ah, per a jugar al siset, era Cleofurnier, i el siset del meu poble, ah, no es podia acabar mai, mai, mai, mai. perquè la sota de bastó, es va perdre clamor avall. Però ara ja no hi podem anar, ja fa molts anys que el van tancar. I el divendres a la nit no altre altres remei que anar-se'n a la piltra. Però jo mai ho olvidaré tots els divendres quan anàvem a sopar i el futbolint i els bocates a un euro que són el que el van fer tancar Podien nits de pluja, podien ser nits de fred, però cada divendres no hi faltava mena que en baret. Fotien uns bocadillos per un euro mig vaguet i si volies formatge 50 cèntims el suplement. Hi havia un cambre canari, canari hi havia un bafle amb un, pen, amb un pen, hi havia una taula coixa falcada amb un taulitzet. taulitzet. I si era el teu complet, et portaven un pastís. Hi ha tope pelvable. Sona vela del parxís. Per ara noi hi podem anar. Ja fa molts anys que van tancar I els dive's a la nit. Em quedo sol, no tinc contacte amb els amics. Ara que no i al casal. Celebrem els cumples virtuals No hi ha dies bons, ja no només queden dies Des de que va tancar el casal Hòstia, tu tenes no records de quan anem a sopar al casal? I tant, que me'n recordo com per a no recordar me Que demanem bocadillo de calamars amb mayonesa I de postre? Entre pa de truita i, con queso. I de repostre algun dia també, patates braves. Però és que postre i repostre. Que això, com sopat allí no en sopatacapuesto. Eh? Això no tornarem a veure, hem tingut sort de poder haver anat al casal. Però això ho explicarem als nets. I als fills dels nets, no. Hòstia. I als pares dels nets. Ay, tan de bo poder tornar amb aquell bar tan singular quan feien futbol els padrins fumaven puros i la llei se'ls la suave, Entre la tele i la gent al mig de tot una columna irreverent. I el futbolín, que estava baix al fondo, mai el van poder amortitzar. I per això van tancar les dos portes per culpa d'ell Futbolin Aquesta setmana us hem presentat Espai Dual, això que sentíem era el Futbolin, que parla del casal del Macelles. Ho hem estat uh, parlant doncs, amb els dos membres d'Espai Dual, el Marc Cruz i l'Eduard Morell. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana. Gràcies a tu. Moltes gràcies a vosaltres.